Розділ другий, у якому читач довідується про Рейневана ще більше, і притім переважно з розмов, що їх ведуть про нього різні люди, як доброзичливі, так і зовсім навпаки. Тим часом сам Рейневан блукає під олесницькими лісами, автор не розчедриться на описі облукання, тож читач Ноленс Воленс має сам собі їх уявити Сідайте, сідайте, панове до столу запросив членів магістрату Бартоломій Захс, бургомістер Олесниці. «Що маю накази подавати? І, і звин, щиро кажучи, в мене немає нічого, що могло б вам припасти до смаку. Але от пиво, ого, мені просто зі свідниці привезли вистин першого вару із глибокої холодної пивнички». «Коли так, то пива, пане Бартоломію!» Потер руки Ян Гофріхтер, один з найбагатших купців міста. «Наше то питво, пиво, а вином нехай шляхта і різні собі панки нутрощі квасять. Перепрошую, ваше велелюбності». «Нічого, нічого», – усміхнувся велелюбний Якоб фон Галь, пробущ від святого Іоанна-євангеліста. «Я вже не шляхтич, я плебан. А плебан, як із самої назви, видко, за з народом, А відтак і мені пивом годувати не випадає. А випити можу, бо вечірню вже відправлено». Вони сіли до столу у великій низькій, свіжопобіленій залі ратуші, в звичному місці засідань магістрату. Бургомістер на своєму звичному стільці спиною до каміна вели галь з боку, обличчям до вікна. Навпроти сів Гофріхтер, поруч із ним Лукас Фрідман, популярний і заможний золотар, який у своєму модно вватованому каптані і оксамитному капелюсі на гарно укладеному волосі мав вигляд достоти як шляхтич. Бургомістер прокашлявся і, не чекаючи прислуги з пивом, почав. І що ж ми маємо? промовив, сплітаючи пальці на округлому череві. І що ж це зволи нам улаштувати в нашому городі шляхетні панові лицарі? Біка в августинців. Тініти то гонитви вулицями міста. буча на ринку, кілька побитих, у тому числі одна дитина серйозно. Вони ще не майно, перепсутий товар. Значні втрати, та й то матеріальні. Майже до самісінької вечері ми не сюди пропихалися Меркаторис атінскіторес, вимагаючи відшкодування збитків. Купці та дрібні торговці Латина. Воістину мені треба було б відсилати їх із претензіями до панів стерчів у в ледну і Серцендорф. Краще не треба. Сухо порадив Ян Гофріхтер. Хоч і я переконаний, що панове лицарі останнім часом у нас надміро розбоянилися, однак не можна забувати ні про причини справи, ані про її наслідки, а наслідком, до того ж трагічним, є смерть юного Нікласа дестерча. Причиною ж розбещеність і розпуста. Стерчі захищали честь брата, гналися за перелюбником, який спокусив братову осквернив подружні ложе. Щоправда, вони у своєму запалі трохи перегнули палку. Купець замовк під багатозначним поглядом Ксьонза Якуба. О, коли Ксьонз Якуб давав поглядом зрозуміти, що бажає висловитися, замовкав навіть сам бургомістер. Якуб Галь був не тільки пробощем міської парафії, а й секретарем Олесницького князя Конрада і каноніком у капітолі Вроцлевського кафедрального собору. «Чужалоство є гріхом», – проказав Ксьонз, випростовуючи за столом свою ходу статуру – Чужолоство є також і злочином, але за гріхи карає Бог, а то за злочини карає закон. Самосудів вже й убивств ніщо не виправдовує. Ото, -от, притакнув кредобургомістер, проте одразу вмовки зосередився на цей якраз принесеному пиві. «Ніколас стерча, що нас болить вельми, додав ксьон Згаль. загинув трагічно, але внаслідок нещасного випадку. Проте якби компанії зловили Рейнмара Дебеляву, то ми б в нашій юрисдикції мали б справу з убивством. Невідомо, зрештою, чи ще не будемо мати. Нагадую, що Пріор Штайнкеллер, могочистивий старець, страшно побитий братами-стерчами, лежить, не приходячи до тями, в августинців. Якщо внаслідок того побиття він помре, то буде клопіт. І то якраз для стерчів. Ще ж до злочину чужилоства... Злотник Лукас Фрідман приглядався до перснів на своїх доглянутих пальцях. «Ти завважте, шановні панове, що це зовсім не наша юрисдикція. Хоча в Олесниці і мало місце розпуста. Делінквити підпорядковані не нам. Ульфред Альфред Стерча, чоловік, якого зрадила дружина, васал зембицького князя. Так само і спокусник молодий медик Ринмар Дебіляв. «У нас сталася ця розпуста, і в нас цей злочин». Жорстко промовив Гофріхтер. Та ще й не мали, якщо вірити тому, чому стерчева дружина зізналася в августинців, що її отой медику з чарами звабив і чорнокнижництвом довів до гріха, змусив її проти її волі. Ну, всі так говорять», – загудів із кухля бургомістер. «Тим більше», – позбавленим емоцій тоном, додав злотник, «коли їм приставляє ніж до горла хто-небудь на кшталт вольфгера де стерча. «Правильно, – сказав велелюбний отець Якоб, – що чужолодство це злочин, кримін, і як такий вимагає розслідування і суду. Нам тут не потрібна кровна помста і побоїще на вулицях. Ми не допустимо, щоб панки, розбоянившись, піднімали тут руку на священників, вимахували ножами і затоптували кіньми людей на площах. У свідниці за те, що вдарив з бурера і кордом йому погрожував, – Пішов сидіти у вежі один з паневіців. І так має бути. Не можуть повернутися часи лицарської сваволі. Справа має дійти до князя. Тим більше, підтримав кивком голови бургомістер, що Рейн Маризбелявий шляхтич, а Деля стерчева шляхтянка. Ми не можемо його висікти, а її вигнати з міста як першу ліпшу перелюбницю. Справа має потрапити перед князів і очі. Поспішати з цим не варто. Розважливо мовив дивлячись у стелю пробищі Якуб Галь. Князь Конрад виїжджає до Вроцлава. Перед виїздом має на голові безліч справ. Чутки, як воно і є чутками, напевно, вже дійшли до нього. Одначе зараз не час надавати цим чуткам офіційного статусу. Досить буде викласти справу князеві, коли він повернеться, а тим часом багато що може вирішитися саме собою. Я теж так вважаю. Знову кивнув головою Бартоломі Захс. «І я!» – додав злотник. Януфрик поправив кунячий ковпак, здмухнув із кухля піну. «Князя!» – заявив він. «Інформувати наразі не варто. Почекаємо, коли він повернеться. У цьому я з вами згоден, шановні. Але святу курію повідомити мусимо. І то вже!» Проте «Що ми у медикуса в робітні знайшли? Не крутіть головою, пане Бартоломію, і не треба корчити мін, шановний пане Лукасе. Ви, велелюбний, не зітхайте і не рахуйте мух на стелі. Мені це все так само потрібно, як і вам. Я так само хочу тут інквізицію, як і ви. Але під час відкривання робітні медикуса були присутні чимало людей. А де багато людей?» Там завжди, думаю, я не відкриваю вам страшної таємниці, знайдеться, принаймні, хтось один, такий, що донесе інквізиції. А коли вже в Олесниці з'явиться візитатор, то нас він перших запитає, чого ми зволікали. Пробущ Галь відірвав погляд вістелі. Я зволікання песню, і особисто, це моя парафія, і саме на мені лежить обов'язок інформувати єпископа і, і папського інквізитора. Мені також належиться оцінювати, чи виникли обставини, що обґрунтовують виклики завантаження роботою Курі та Святого Суду. А чарування, про яке репетувала в августинців Аделя Стерчева, хіба не обставина? Робітня не обставина, алхімічна хімічна реторта і пентаграма на підлозі – не обставина. А мандра черепи, руки кістяків, кристали, дзеркала, бутлі і флакони з чортом, яким плюгавством божутрутою – а жаби та є щерки в банках. Це не обставини? Ні, інквізитори люди серйозні. Їхня справа Інквізіто де Артікулус фідей. Розслідування про правила віри. Латина. На якісь там бабські теревені, забобони й жаби. Я й не подумаю забувати їм ними голови. А книги, ті, що тут лежать. У книги. спокійно відповів Якуб Галь. Спочатку треба вчитатися вдомливо і без поспіху. Святий суд не забороняє читання, ані володіння книгами. «У Вроцлаві, – понуро сказав Гофріхтер, – оце недавно двоє опинилися на вогнищі і подейкують, що, власне, за книги, які вони мали». «Аж ніяк не за книги», – сухо заперечив Пробощ. «А за контумацію, за погірливу відмову зректися того, про що йдеться в цих книгах» серед яких були писання Віклифа і Гуса, Лолардський флоретус, празькі статті і численні інші гусицькі ліболи й маніфести. Флоретус – книга, яку переслідувала католицька церква, своєрідний маніфест єретиків, лолардів і вікліфістів. Нічого подібного я не бачу серед книг, реквізованих у кабінеті Рейнмара Збеляви. А бачу, майже виключно медичні твори, зрештою, переважно або навіть і повністю. Вони є власністю скрипторію монастиря августинців. Повторю. Янгофріхтер підвівся, підійшов до викладених на столі книг. Повторю. Я зовсім не горю бажаннями мати тут єпископську чи папську інквізицію. Ні на кого донести не хочу, ані бачити, як хто-небудь шквариться на вогнищі. Але тут і про наші задниці йдеться». Щоби і нас за ці книги не звинуватили. А що ми тут маємо? Крім Ганелопління і Страбона. Селедінде Аскуло, Копендіум ароматоріум, Ларгус, Копозиціонес медикаменторум, Бартоломій Англікус де Проприетабus Рерум, Ельберт Великий, де Вегітабліс Et Plantis, Великий, прізвиськової станогідне чеклуна. А он де прошу дуже Себурбенсель або бекер аль язичники-сарацині. сарацини. цих сарацинів, – спокійно пояснив, розглядаючи свої персні Лукас Фрідман, – викладають у християнських університетах, як медичних авторитетів. А ваш Чаклун – це Альберт Великий, єпископ Регенбургський, вчений теолог». «Так, – кажете, – дивимося далі. О, Казует Кура, написана Гільдегардою Бінинською. Мабуть, відьметься Хільдегарда. Не дуже, усміхнувся велелюбний Галь. Гільдегарда Бінгінська пророчиця прозвана Рейнською сивілою. Померла в оріолі святості. А. Якщо стверджуєте, а це що таке? Джон Герард, генераль Хісторі в Плантіс. Цікаво, по якому це либонь по-жидівському, але й це, мабуть, ще один святий, а тут у нас Хербаріус Томаса Богемського. «Як ви сказали?» – підняв голову Ксіон з Якоб. «Томаса Чеха?» «Так тут написано». «А ну покажіть, ну покажіть, цікаво. Усе, виявляється, залишається в сімейному колі і навколо рідні обертається». «Якої рідні?» «Настільки рідною». Лукас Фрідман і далі здавався цікавився тільки своїми перснями, «Що далі нікуди? Томас Чеха, бо богемець, автор цього гербарію, «Прадід нашого Рейнмера, любителя чужих жінок, який не робив нам стільки колотнечі клопотів». «Томас – богемець, Томас – богемець», – зморщив чоло бургомістер. «Званий також Томасу медиком, чув. Він був другом, котрось із князів, не пам'ятаю». «Князі Генріха VI Вроцлавського», – тут же спокійно пояснив злотник Фрідман. «Справді, цей Томас був його другом». Кажуть, то був великий вчений, талановитий лікар. Учився в Паду і в Селерну, і в Монпельє. Казали також, втрутився Гофрихтер, який уже кілька хвилин кивками голови підтверджував, що вже також собі пригадав, що він був чарівником і єретиком. «Очепивши ти, пане Яне, – скривився бургомістер, – очеклунство, як вож кожуха, та й спокій. Томас – богемець! зазначив злегка суворим тоном пробощ, був духовною особою, вроцлевським каноніком, потім навіть суфраганом дієцезії та почесним єпископом Сарепти. Був особисто знайомий з папою Бенедиктом XII. «Про цього папу також різне казали», – збирався відступати Гофріхтер. «А чарівники траплялися і серед інфулатів. Інквизитор Швенкельфельд свого часу...» «Та обличчя ви нарешті!» обірвав його Ксіон з Якуб. Настто зараз не це має цікавити. Ну то ж бо, підтвердив злотник. І я якраз знаю, що у князя Генріка не було нащадка чоловічої статі, а тільки три дочки, і з наймолодшою Маргаритою наш Ксіонс Томас дозволив собі завести роман. І князь дозволив? То їхня дружба була аж такою міцною. Князь, на той час уже упокоївся, знов пояснив злотник. А княгиня Анна або не бачила, до чого йде, або не хотіла бачити. Томас Богемець тоді ще не був єпископом, але мав прекрасні відносини з рештою Шльонська із Генріхом Вірним у Глогові, Казимиром У Цешині та Фриштаді, Свидницько-Яворівським Боликом Малим, Битомсько-Козельським Владиславом, Людвігом із Бжея, Бо ж уявіть собі, панове хто не просто буває в аль Святого Отця, що й може витягти в нього сечовий камінь так спритно, що після операції у пацієнта не тільки залишається кутасик, а ще й навіть йому встає. І якщо навіть не щодня, то все-таки, хоч може це й звучить трохи кумедно, проте я ні трохи не жартую. Прийнято вважати, що саме завдяки Томасові ми ще й донині маємо п'ястів на Шльонську. Королівська династія в середньовічній Польщі. Поза як він однаково вправно допомагав і чоловікам, і жінкам, а також парам, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. «Боюся», – сказав бургомістер, – «що ні». Він примудрявся допомогти подружі, якому не талануло в спальні. Тепер, розумієте? «Тепер так», – кивнув головою Янгофріхтер. «Значить, Севроцлавську князівну – він теж обробив, мабуть, зі всіма правилами медичного мистецтва. Природно, що з того була дитина». «Природно», – підтвердив Ксьон з Якуб. Справу вирішили звичайним способом. Маргариту замкнули в сестер-кларисок. Дітвак же опинився в лесниці у князя Конрада. Конрад виховував його як сина. А мазбогемець ставав деталі значнішою фігурою, а то вже сюди, на Шльонську, в Празі, у імператора Карла IV в Авіньйоні, тому кар'єра хлопця була забезпечена ще з дитинства. Уховна кар'єра, ясна річ. Залежно від того, наскільки розумним він виявиться. Був би дурним, одержав би сільську парафію. Був би середньодурним, його зробили б абатом, десь денебудь у цистерянців. Був би розумним, на нього чекали б капітула, котрось із колегіад. І яким же він виявився? Не дурним, Вродливим, як батько, і хоробрим. Ніхто ще нічого не встиг зробити, а майбутній Ксіонз уже бився з великополянами при боці молодшого князя, майбутнього Конрада Старого. І бився так хоробро, що не було виходу, довелося посвятити його в лицарі і дати на діл. Так той помер Ксіонз, як а й живе рітер Тимо бегем з Беляви фон Беляву. Але цир тим, який невдовзі непогано породичався, узявши за жінку наймолодшу доньку Гейдинг Краха Ностіца. І ностиц видав доньку за ксьондзівського Бастрюка. Ксьом з батько Бастрюка став тим часом вроцлавським суфраганом, і єпископом Серепти знався зі святим отцем, зробився радником Вацлава IV, та був за панібрата з усіма князя Мишльонська, Старий Гайден напевно, сам радо висватав за нього свою донечку. Може бути. Зі шлюбу Настіців Нестиму Дебеляу народився Генрік і Томас. У Генрікові витко звалася Дідова Кров. Він став священником, закінчив навчання в Празі і до смерті зовсім недавній був схоластиком у святого Христа у Вроцлаві. Томас вже взяв за дружину Богушку, доньку Мігші Спроховіць. І народив з неї двох дітей. Петра, прозваного Петрліном, і Рейнмера, прозваного Рейневаном. Петерлін, тобто Петрушка, і Рейневан, тобто Пижмо. Такі от овочево на мене. Уявлення не маю, чи то самі вони собі їх повигадували, чи це фантазія батька. Він же, якщо вже про нього згадка, поліг під Таненбергом. На чиєму боці? На нашому, християнському. Я не гофріхтер похитав головою відсорбнув із кухля. «А цей Рейнман Рейневан, який звик підбиратися до чужих жінок, хто він між августинцями? Облад? Конверс? Послушник?» «Рейнмар Беляу», – усміхнувся Ксіон з Якоб, – «медик, який навчився в Прайському Карловому університеті. Ще до університету хлопчина вчився у кафедральній школі в Вроцлаві». А потім відвідував таємниці тривознавства у свідницьких аптекарів та вдухівництва у Блежеському притулку для старих і хворих. Саме духарі дядько Генрік, врославський схоластик, помістили його до наших августинців, які спеціалізуються на лікуванні травами. Хлопець щиро і захватом доводячи своє покликання, попрацював для шпиталю і лепрозорію. Потім, як було сказано, вивчав медицину в Празі, також Зрештою, за протекцію дядька і на гроші, що їх дядько мав від каноні. В університеті, певно, дуже старався. Вже за два роки став бакалавром мистецтв. Артіум бакалавріатус із Праги виїхав одразу після... Одразу після дефенестрації. Початок збройного етапу гусицького руху. Викидання 30 липня 1419 року Через вікно з празького майстрату на підставлені піки й мечі сімох радників не побоявся докінчити бургомістер. І це переконливо доводить, що його ніщо з гусицькою теєтеєрісю не пов'язує, ніщо його з нею не пов'язує, спокійно підтвердив злотник Фрідман. Я добре знаю це від сина, який у той час також навчався в празі. Дуже добре також склалося, додав бургу містер Захс. Щорейний він повернувся у шльонськ, і добре, що до нас, до Олесниці, а не в зембицьке князівство, де його брат поліцейський служить князеві Янові. Це добрий хлопчина й розумний, хоча молодий, а в лікування зіллям настільки вмілий, що мало кого такого знайдеш. Жені мої черяки, які в неї на те то тілі з'явилися, вилікував а доньку від постійного кашлю позбавив. Мені на очі якісь сльозилися дав відвар, і минулося, ніби рукою зняло. Бургомістр замовкнув, прокашлявся, засунув руки в обшиті хутром рукава Делії. І на нього поглянув з розумінням. «О так-то», – заявив він, – «нарешті мені в голові прояснилося з цим рейнованом. Я вже все знаю, хоч і по-байстрючому, але кров п'ястівська, син єпископа, улюблениць князів». Родич Ностіців, найбільш схоластика Вроцлевської колегіати. Для синів, багатіїв, товариш з університету. Для того ж, не би, всього цього не досить. Успішний медик, мало не чудотворець, який вміє завоювати вдячність владоможців. А від чого це він вас вилікував, велебне отче якобе, Від якої цікаво знати хвороби? «Хвороби?» – холодно відповів Ксюнц. «Це не тема для обговорення. Отож, скажу би з подробиць, що вилікував». Таку людину, — додав бургомістер, — не варто втрачати. Шкода дозволити такому загинути від кровної помсти тільки тому, що він про все забув заради пари прекрасних тей та очей. То нехай же він служить громаді, хай лікує, якщо вміє. — Навіть, — фиркнув Гофріхтер, — з використанням пентаграми на підлозі. Якщо вона стілює, — серйозно сказав Ксензгаль. Якщо допомагає, якщо погамовує біль, то навіть так. Такі здібності – це дар Божий. Господь обдаровує ними зі своєї волі та стільки йому одному відомим наміром. «Спірітус флет, убі вульд. шляхи Господні несповідимі». «Амінь», – підсумував бургомістер. Коротше кажучи, – не здавався Гофрихтер, – така людина, як риневан, винною бути не може. Про це йдеться, а?» То без звини?» – відповів з кам'яним обличчям Якуб Галь. «Нехай першим кине камінь, а Бог нас усіх розсудить!» На якусь хвилину запала тиша. Така глибока, що чути було шурхотіння крил нічних метеликів, які билися у вікна. Від вулиці Святого Яна долинув протяжний і співучий голос міського сторожа. «Адже, підсумовуємо!» Бургомістер випрямився за столом так, що вперся в нього животом. «Розгардіяші в граді нашому Олесниці винні брати Стерчі. У матеріальних збитках і тілесних ушкодженнях, завданих на ринку, винні Стерчі. У втраті здоров'я, його велелюбністю Пріором Штайнкелером, а не приведи Госпоті в його смерті, винні брати Стерчі. Вони, тільки вони. ж до того, що сталося з Нікласом фон Стерча, то це було нещасним випадком». Так я і представлю події князеві, як тільки він повернеться. Згода? Згода. Консенсус Омніум. Конкордіє одноголосно Латина. А якби Рейневин десь об'явився, то дев після хвилинного мовчання Волебний Галь, то раджу тихцем його спіймати і зачинити тут, у карцерику нашої ратуші, заради ж його власної безпеки, поки справа не вляжеться. Добре було б, додав, розглядаючи свої персні Лукас Фрідман, зробити це швидко. Перш ніж про всю цю аферу стане відомо там, мостерчі. Виходячи з ратуші просто в темряву вулиці Святого Яна, купець Гофріхтер край мока вловив рух на освітлені місяцем стіні вежі, і виразний силует, що пересувався, трохи нижче вікон міського сурмача, але вище вікон кімнати, де щойно закінчилася нарада глянув, прикриваючи очі, щоб не засліплювало від світла ліхтаря, який ні слуга. «Якого чорта?» – подумав він і негайно перехрестився. «Що це там лазить стіною?» «Погач? Сова? Кажана? Може?» Гофріхтер здригнувся, ще раз перехрестився, аж на самі вуха насунув конячий ковпак, закутився в шубу і швиденько подався у бік дому. Тому він і не бачив, як велетенський стінолаз. Розправив крила, злетів з підвіконня і безшелесно, як привид, як нічна примара, почав ширяти над дахами міста. Стінулас, Птах родини Пещух. Тіходрома Мурарія. Напечко Стерча пан Зледної не любив бувати в замку Стерцендорф. Причина була одна єдина, до того ж проста. Стерцендорф був садибою там у фон Стерча, глави, старішина патріарха роду або, як казали деякі тирана, деспота й мучителя. У кімнаті було задушливо і темно. Там фонстерча стерча не дозволяв відчиняти вікон, побоюючись, що його не продуло. Віконниці теж весь час мали бути зачинені, бо світло разило очі каліки. Апечко був голодний і весь у дорожній куряві, але ніколи було ані поїсти, ані почистити вбрання. Старий стерча не любив чекати і не мав звичаю частувати гостей. Надто родичів. Тому Апечко ковтев слину, щоб промочити горло, випити йому, звісно ж, нічого не подали, і переповідав там олесницькі події. Робив він це неохоче, але що ж мусив. Каліка чи ні, паралітик чи ні, але там був патріархом роду, патріархом роду, який не терпів непослуху. Старий слухав повідомлення, умостившись у кріслі у звичній для нього неймовірно перекособоченій позі. «Старий покручений пердун», – подумав Апочко, – «клятий поламаний дідуган». Причини стану, якому перебував патріарх роду стерчів, не до кінця і не всім були відомі. Згода панувала стосовно єдиного – там в удар, бо там розлютився понад усяку міру. Одні стверджували, що стерець розгнівався, дізнавшись, що його особистий ворог – невисний вроцлавський князь Конрад, одержав єпископське свячення і став наймогутнішою особою на Шльонську. Інші запевняли, що фатальний вибух викликала те, що Анна з роду погожелів, якій підгоріла улюблена страва там гречана каша зі шкварками. Як воно було насправді невідомо, однак результат був наочний, і не помітити його було неможливо. Після цього випадку стерча міг рухати, зрештою дуже незграбно, тільки лівою рукою і лівою ногою. Його права повіка була завжди опущена, з-під ліву, яку йому іноді вдавалося підняти, цівочкою сочилися і сльози, а з кутика перекошеного в потворні грима сірота текла слина. Нещастя призвело також до майже цілковитої втрати мови, що взялося і прізвисько старого балбулус Заїка «Заїкка недоріка». Але втрата здатності говорити – не потягла за собою того, на що сподівалася вся рідня. Втрати контакту зі світом. О, ні. Пан Стерцендорфа, як і раніше, тримав ріду кулаку, і усі його боялися. І те, що він хотів сказати, казав, бо в нього завжди на похваті був хтось, доміг міг зрозуміти і перекласти людською мовою його булькотіння, хрипіння, гугнявлення і крики. Цим кимось, як правило, була дитина, котресь із численних внуків, або правнуків Балволоса. Зараз його мову тлумачила десятирічна овка фон Барут, яка, сидячи біля ніг старця, наряджала ляльку в клаптики кольорового шмаття. «Так от...» Стерче закінчив розповідати і, відкашлявшись, перейшов до висновків. Вольхер через посланця просив повідомити, що зі справою впорається швидко, що Рейнмара з Біляу буде схоплено на Врославському тракті та його покарають, Однак зараз руки Вольфгара зв'язані, бо трактом подорожує Олесницький князь із усім своїм двором і різні важливі духовні особи, тож поки що немає як. Немає як погоню вести. Але Вольфгер присягається, що виловить вона, що йому можна довірити честь роду. Повіка Балбулуса підскочила, з рота витекла цівка слини. пролунало в покої. Блях, бля, «Вольфгер, довбаний критин!» – переклала тонесеньким, молодійним голосочком Овка фон Барут. «Дурень, якому я не довірив би навіть коновки з блюватинням. А єдине, що він може виловити, це його власний кутас. Батько!» бла. Мовчати, переклала на піднімаючі голови, зайнята ляркою Овка. «Слухати, що я скажу, що наказуватиму!» Апечко терпляче перечекав хрипи й скрипи, дочекався їхнього перекладу. Передусім, апеч, велиш з'ясувати, наказав там мостерче вустами дівчинки, якій баротовській бабі було доручено наглядати за бургункою, і до якої не дійшло справжньої мети цих благодійних походів бургундки до олесниці. Імовірно, вона була в змові з перелюбницею, бабі тридцять п'ять розмашистих різок по голі задниці. «Тут у мене на моїх очах. Хай я маю хоч трохи тієї радості!» Апечкостерча кивнув головою. Балбулус скашлянув, захрипів і весь обплювався. Потім моторошно скривився і загугнявив. «А бургундку?» – переклала овка, розчісуючи маленьким гребінцем, виготовлене з клоча волосся ляльки. «Про яку мені вже відомо, що вона заховалася в ліготських цістерціанок, наказую видобути звідтіля». Навіть якби для цього довелося брати монастир штурмом, потім зачинити розпусницю у прихильних до нас чинців, наприклад. Там раптом перестав зякатися і гугнявити. Хрипіння завмерло в нього в горлі. Прошити налитим кров'ю оком, Апечко зрозумів, що старий помітив його стурбовану міну, що збагнув щодо чого. Далі приховувати правду було неможливо. «Бургундка!» промимрив він. «Зуміло втекти з ліготи тихцем. Знати куди ми зайняті переслідуванням не впильнували. Ми... Цікаво!» переклала Овка після тривалої тяжкої паузи. «Цікаво, чому мене це зовсім не дивує. Але якщо так, то нехай так і буде. Я не стану собі забивати голову курвою. Нехай цю справу вирішить Гельфред, коли повернеться. Нехай вирішить справу власноручно». Мене його роги не обходять. Зрештою, у цій сімеці таке не в новинку. Мене самого колись, мабуть, незле увінчали, бо не може бути, аби з моїх власних чресел понароджувалися такі дурні. Бел було скільки хвилин кашля в харчаві дивився, але овка не перекладало, отже це була не мова, а звичайний собі кашель. Нарешті старець захрипів, набрав духу, скривився, ніби демон і гримнув костерому підлогу, після чого дико забулькотів. Овка прислухалася, увіпхавши собі до ротика кінчик коси. «Але Ніклас, – переклала вона, – був надії цього роду. Висти на кров'ю, кров'ю стерчів, не якимись там помиями після чорт -зна яких кондлячних злучок, тому не може бути так, щоби за його пролиту кров убивця не заплатив, та ще й злишком». Тамо знову упнув костерому підлогу. Палиця випала йому тремтячої руки. Пан Стерцендорф кашлянув і чхнув, відпльовуючись обшмаркуючись. Грозвіта фон Барут, донька Балбулуса і мати Овки, яка стояла поруч, обтерла йому бороду, підняла і тицнула в руку костур. Рейнмар беляв заплатить мені за Нікласа. Погідно і без жодних емоцій перекладала Овка. «Заплатить». «Бог мені свідок і всі святі! Я засаджу його до льоху, у клітку, у таку скриню, як та, у якій глаговці замкнули Генрика Грубого, з однією діркою для годування та другою з протилежного боку, щоб навіть почухатися не міг, і протримаю його так і з півроку, і лише потім візьмуся за нього. А за катом пошлю аж до Магдебурга, бо в них там причудові кати, не такі, як тут, на Шльонську» у яких Делінквит помирає вже на другий день тортур. О, ні, я залучу майстра, який присвятить убивці Нікласа тиждень, чи навіть і два. Апич Костерча ковтнув слину. Але щоби це зробити, треба спочатку зальотника схопити. А до цього потрібно мати голову, розум. Бо зальотник не дурний. Дурний не став би бакалавром у празі, не вліз би в довіру до олесницьких ченців і не зумів би так удатно підібратися до гельфрадової французки. За таким спритником мало ганятися як дурень по Вроцлавському тракті, виставляти себе на посміховисько, надавати справі розголосу, що піде на користь зальотникові, а не нам. Епечко кивнув. Овка глянула на нього, шморгнула кирпатим носиком. «Зальотник», – перекладала вона далі, – «має брата, який сидить на земельному наділі десь... «Біля Генрикова. Досить імовірно, що там він пошукає сховку. А може, уже знайшов. А ще один Беляо був, поки жив ксьонцем при Вроцлавській колегаті. Тому не виключено, що негідник захоче сховатися в негідника. Я хотів сказати у його велелюбності єпископа Конрада, старого п'яниці і злодія». Розвіта Барут знову витерла старцеві бороду, пшмаркану у гніві. Крім того, зальотник має знайомців серед духовенства у бжегу, у притулку. Саме туди міг наш спритник податися, щоб збити Вольфгера з пантелику. Що втім не так уже і важко. І нарешті найважливіше – настав вуха Апеч. Я впевнений, що наш коханчик захоче гратися у трувера, вдавати із себе якусь засраного Лоенгріна чи іншого Ланселота. Захоче наблизитися до французької і там у ліготі – ми його, напевніше, і схопимо, як кобиля при тічній суці. «Як це так, у ліготі?» – наважився апочко, «Та ж вона утекла, знаю, але він не знає». «Старий пердун», – подумав апочко, «То, що має ще сильніше покручене, ніж тіло. Але хитрий, як лис. І знає, треба віддати йому належне багато. Усе». «Але на те, що я сказав», – перекладала людської мови овка. Ви погано надаєтеся, сини моїй синовці. Кров, як то кажуть, з крові й плоті з плоті моєї. Тому що духу вирушиш спочатку до Немодліна, а потім до зембиць. Там слухай, добре, апач. Знайдеш кунце Аулока на прізвисько Кирії Елійсон та ще інших, Вальтера де Барби, Сибика з Кобиляглови, Сторка з Горговиць. Цим скажеш, що та мостерча платить тисячу злотих ринських «За живого Рейнмара дебеляв! Тисячу запам'ятай!» Апечко ковтав слину при кожному імені. В були імена найгірших на цілий шльон і убивць, мерзотників безчесті і віри, готових замордувати власну бабуню за три шеляги, а не те, що за казкову суму в тисячу гульденів. «Моїх гульденів!» – гнівно подумав Апечко. Оце це моя, мала би бути спечена після того, як цей нестерпний кислявець нарешті відкине копита. Ти зрозумів, Апеч? Так, батько. Тоді геть забирайся звідси, гайда в дорогу роби, що кажу. Спочатку, подумав Апечко, у дорогу на кухню, де я собі попоїм і вип'ю за двох ти скнару, а там побачимо. Апеч. Апеч кустерче обернувся і глянув. Але не на налити кров'ю обличчя Белбулусе, яке вже не вперше видалося йому тут, у Серцендорфі, Ендорфі, чимось неприродним, непотрібним, недоречним. А печко глянув у величезні горіхові очі малої овки, на грозвіто, що стояла за стільцем. «Так, батьку? «Не підведи нас!» «А може, – майнила думка, – це зовсім і не він? Може, його тут уже нема?» Може, на цьому стільці сидить покійник на півтруп, якому параліч виїв мозок уже дощенто? Може, це вони? Може, це баби, юні, молоді, середні і старі заправляють у стерцендорфі? Він швидко відігнав від себе цю недоречну думку. Не підведу, батько. Апич костерчий гадки не мав поспішати виконувати накази. Він швиденько подався, гнівно бормочучи собі підніс на замкову кухню. Наказав подати собі все, що та кухня мала в розпорядженні. У тому числі залишок оленячого окусту, жирні свинячі реберця, великі кільця кров'янки, шмат підсушеної праської шинки і кілька зварених у бульйоні голуб'ят. До того ж цілу паляницю величезний, мов круглий сарацинський щит. До того, певне, що й вин найкращих, угорських і молдавських, які Булбулу стримав тільки для власного вжитку. Але паралітик міг собі бути паном у своєму покої на горі, а поза тим покоєм виконавча влада належала іншому. Поза межами покою паном був Апечко Стерча. Апечко почувався паном. І відразу ж, що не ввійшовши до кухні, показав, що він так і не м'є. Пес дістав копняка і зі скавчаннім утік. От кіт, елегантно ухилившись зі траєкторії польоту кинутого в нього черпака. Служниці аж присіли, коли на кам'яну підлогу з невимовним гуркотом випнувся чавунний казан. Та ж зі служниць, яка метнулася пізніше за інших, заробила поши і довідалася, що вона куревська ростелепа. Багато різних речей про себе і своїх матерів дізналися і пахолки, а кілька з поміжних познайомилися з панським кулаком твердим і важким, як лити залізом. Той же зі слуг, якому довелося двічі повторити наказ принести вина з панського льоху, дістав такого копняка, що в дорогу вирушав навкарачки. Невдовзі після цього апечко, пан апечко, розвалившись за столом, жар жадібний величезними шматками, пив навперміну молдовське і угорське вино, Копенський жбурляв на підлогу кістки, плювався, відригував і з підлоба поглядав на товсту економку, чекаючи лише, що та дасть йому привід. Старий шкарбун, пердун, паралітик, батьком велить себе називати, він же мені всього лише дядько, батьків брат, одначе мушу це стерпіти. Коли він нарешті простягне ноги, я найстарший-старча стану нарешті главою роду. Спадком, в доведеться поділитися, але главою роду буду я. Усі це знають. Ніщо мені не перешкодить. Ніхто не може мені в цьому перешкодити. А Печко впівголоса вилився. Мені, може, скандал з Рейни, воно мій дружиною Гельфреда. Перешкодити мені, може, кровна помста, що означає сварку з Ланфридом. Об'єднання лицарів конкретної місцевості – метою якого є підтримування порядку та безпеки. Перешкодити може наймення убивці розбійників, гучне переслідування, гноєння в ямі, побиття і катування хлопчини, родича ностяці близького по крові п'ястам, іленника Яна Зембицького, а вросливський єпископ Конрад, котрий балбулуса любить так само, як балбулус його, тільки й жде нагоди вхопити стерчів за сраку. «Погано, погано, погано!» «Е, у всьому!» – вирішив знамецька Апеч, кодлубуючись у зубах. «Винен Рейневан. Рейнмар із Беляви, і за це він заплатить, але не так, щоб розворушити цілий Шльонськ. Заплатить, звичайно, зовсім тихо, в темряві, ножем між ребра». Але як це влучно вгадав балбулу, стаємно з'явиться в ліготі у монастирі цистерціанок під віконцем своєї коханки Гільфрадової Аделі. Один удар ножем і бульк до цистиріанського ставка з помиша, шукай вітру в полі. З іншого боку, рученнями балбулуси легко важити не можна, хоча боже тільки тому, що недоріка звик контролювати виконання своїх наказів, а тому. «Заручай їх виконувати не одній, а кільком особам. То що ж робити, До дідька. Епечко голосно вбив ніжу кришку столу, за одним замахом вихили в чашу. Підняв голову, зустрівся поглядом товстої економки. «Чого вилопилося?» – гаркнув він. «Старий пан», – спокійно промовила економка, – «нещодавно придбав ще й чудового італійського. Я накажу, щоб націдили, пане». «А як же?» Папичко мимоволі всміхнувся. Відчув, як спокій жінки передається і йому. «А як же так?» «Накажи, щоб не цідили!» «Скуштуємо! Що ж там таке дозріло в Італії?» «І пошлі також пахолка до вартівні. Одна нога тут, а друга там. Ай, мені бігом з'явиться хтось такий, хто добре скаче верх, але щоб і голову мав на плечах. Такий, хто зуміє послання доставити». «Як накажете, пане?» Бідкови загупили по мосту. Гонець, який покидав Стерцендорф, озирнувся, помахав рукою свої наречені, що проводжали його в звалу біленькою хустинкою, і раптом гонець помітив рух на освітленні місяцем стінні вартні, невиразну тінь, і ця тінь пересувалася. Що за чорт? подумав він. Що ж це там таке лазить? Пухач, совак, кажана, може? Гонець пробормотів заклинання від злого ока. Сплюнув у замку вирів і пришпорив коня. Послання, що його він віз, було терміновим, а пан, який його дав, суворим. Тому він не бачив, як великий стіно-лаз розпростер крила і безшелесно мов привид, ніби нічна примара, полетів над лісами на захід, у бік долини Відави. Замок Сенсерберг, як знали всі, побудували тамплієри, І вони неспроста вибрали саме це, а не інше місце. Вершечок гори, що здіймався над нерівною кручою, був ще в незапам'ятні часи місцем культу поганських богів. Тут стояло капище, на якому, як говорилося у переказах, прадавні мешканці цих земель, трибов'яни й бобряни, приносили своїм ідолам людські жертви. І навіть у ті часи, коли від капища залишилося тільки кола гладких, замщілих, схованих серед бур'янів каменів, поганський культ і далі ширився на вершечку гори. І далі полегкотіли купальські вогнища. Ще в 1189 році вороцлавський єпископ Жирослав погрожував суворими карами, тим, хто наважиться відзначати на Сенсербергу «фестом діаболіком атмаледіктом» – диявольський прокляте святкування латина. Та й пізніше, ще й через безмалого сто років, єпископ Лаврентій гноїв у льохах тих, котрі святкували. А тим часом – як було сказано, прибули темплієри. Побудували свої сілеські замочки, грізні зубаті мініатюри сирійських краків, що зводилися під наглядом людей обмотаних хустками і з обличчями темними, як дублена бича чи шкура. Не могло бути випадковим, що для розміщення фортець завжди вибирали священні місця древніх культів, які відходили у пам'ять, як-от мала Олесниця, Отмант, Рогів, Габендорф, Фішбах, Петервіц, Весно, Липа, Брацішова, Гура, Сребна Гура, Кальтенштайн і, звичайно, Сенсеберг. А потім темпліерам настав кінець. Справедливо чи ні, сперечатися пізно, але з ними покінчили, усі знають, як це було. Їхні замки забрали собі іваніти. Розтягли поміж собою монастирі, які швидко багатіли, а сілеські магнати, які швидко виростали. Деякі, попри всю могутність, що дрімала при їхніх витоках, звичайно, швидко перетворилися на руїни. Руїни, яких уникали, які оминали, яких боялися. І не без причини. Незважаючи на швидкий поступ колонізації, незважаючи на спраглий землі поселенців, що хвилю накотилися із Санксонії, Тюрінгії, Надренії, Франконії, гору і замок Сенсеберг, і надалі оточувала широка смуга нічийних земель. Пустерищ, де ступала нога хіба лише браконьєра чи втікача. Саме від них, браконьєрів і втікачів, вперше почуто розповіді про незвичайних птахів, про моторошних вершників, про вогні, які ми готіли у вікнах замку, про дикі співи і люті верески, про страхітливу органну музику, що долинала немов під підземлі. Були такі, котрі не вірли. Були такі, котрих вабив скарб тамплієрів, який начебто все ще лежав десь у підземеллях Сенсенберга. Були просто цікаві та з неспокійною душею. Такі не поверталися. В тієї ночі, якби десь біля Сенсенберга опинився якийсь браконьєр, утікач або шукач пригод, вирай замок дали б привід для чергових легенд. За обрію насувалася буря. Небо раз у раз – загоралися сполухами далеких блискавок. Стільки далеких, що не чути було навіть гуркоту грому. А чорна на тлі неба брила замку, раптом загорілася яскравими очницями вікон. Була б у всередині того, що здавалося руїною, величезна, з високим склепінням, лицар зала Свічники, канделябри смолоскипи, які горіли в залізних обоймах, Освітлювали її, видобували з мороку фрески на голих стінах. Фрески зображували лицарські релігійні сцени, а величезний круглий стіл, що стояв посередині зали, дивився Персіваль, котрий стояв навколішки перед граалем. І Моїсей, який зносив з скрижалі з гори синай. Роланд у битві під Альбрекою, святий Беніфацій, що приймав мученицьку смерть від фрезійських мечів. Готфрид Бульйонський, що в'їжджав до завойованого Єрусалима, а також Ісус, який вдруге падав під вагою Христа. Усі вони дивилися своїми дещо візантійськими очима на стіл і лицарів, які сиділи за ним. У повних обладунках і в плащах із каптурами. Крізь відчинене вікно на хвилі вітру влетів великий стіни Птах зробив коло. Відкидаючи примарну тінь на фрески, сів, нашорошивши пір'я на спинку одного зі стільців, розкрив дзьоб і заскрикотів, але перш ніж скрекіт змовк, на стільці сидів уже не птах, а лицар, у плащі каптурі, схожий на інших немов брат-близнюк. «А цумус!» – глухо промовив стінолас. «Ми тут, латина!» «Ми тут, господи, зібралися в ім'я твоє. Прийди до нас і будь з нами. Ацумус!» В один голос повторили лицарі, що зібралися за столом. «Ацумус! Ацумус!» Відлуння промчалося замком, ніби гуркіт грому, як відгуки далекої битви, як гупання тарана об міську браму. І поволі завмерло поміж темними коридорами. «Слава господу!» проказав Стінулас, коли запанувала тиша. Наближається день, коли прахом ляжуть усі вороги його. Гори їм, і тому ми тут. Цумус? Провідіння!» Стінулас підняв голову, а очі його зблиснули відбитим світлом полум'я. «Посилай нам, браття мої, чергову нагоду знову поразити ворогів Господа і ще раз покарати недругів віри!» А став час завдати чергового удару. Запам'ятайте обрати це ім'я Рейнмар із Беляви, Рейнмар із Беляви, званий Рейневаном. Послухайте. Лицарі в каптурах нахилилися, слухаючи. Ісус, падаючи під вагою Христа, дивився на них із фрески, а в його візантійських очах був безмір дуже людського страждання.